Matayo mlangu ule wa mbili Kicho cha somo leo kinasema waitwao ni wengi bali wateule ni wachache waitao ni wengi bali wateule ni wachache unaweza hata ukasema vile vile mfano wa harusi ya mwana wa mfalme mfano wa harusi ya mwana wa mfalme eh Ilo soma linatokana na kisa tumesomewa tumesomewa jumla ya mistari leo iko 20. Eh, sura nzima ina mistari iko sita lakini tumesomewa mistari nne ya kwanza. Eh kwa hiyo wiki ijayo neema kitufunika tutaendelea kuanzia mstari wa 15 mpaka mwisho wa mlango kama tutaenda vizuri. Leo tutaona hiyo mistari 14 ya kwanza inayotokana na kisa cha mtu eh aliyekuwa na na mwanaye mfumo alikuwa na mwanaye akataka kumfania kumfanyia harusi eh Akarika watu sasa ile harusi watu wakawa hawataki kuja na huyo mtu tutaona kama maandiko ni baba Mungu wa mbinguni na mwanaye ni Kristo tutakuja kuona kuna harusi ya Kristo harusi ya mwana kondoo tutakuja kuona kwenye kitabu cha ufunuo leo mlango ule wa Kwayo kwa hiyo Uh, kipindi hiki cha maandiko katika kitabu cha um, matayo tunachoendelea nacho Yesu yuko Yerusalemu uh, kwenye ile wiki ya mwisho wa mateso yake. Eh nakumbuka tu aliingia mbele mlango wa 10 na uh, mlango wa mlango wa Na kipindi hiki tumekuwa tunaona anabishana bishana na watu wa dini, wakuu wa dini. We, wa mlango wa tatu wiki mbili zijazo utakapoanza tutaona anahubiri funi, f, somo la mwisho kabisa na malizana nao na hata wahubiria tena eh atakapokuwa anafundisha zile ole maarufu ziko, ziko nane eh mlango wa shina tatu ole wenu mafarisayo wanafiki ole wenu mafarisayo wanafiki eh kwa hiyo tutakuwa tunaona ndio yuko anajaribu kama vile kufanya kama makusanyo Makusanyo ya mwisho kwa sababu kwa muda wa miaka mitatu na nusu Amekuwa anazunguka katika vijiji na miji na barabarani na kila sehemu na majumbani kwa watu sehemu nyingine ilikuwa naye paka kwa mafarisayo eh alikaribishwa sana kwa mafarisayo kubiri sasa hii ni ile wiki ya mwisho yuko kama anafunga ukurasa wa huduma yake akimaliza anatuachia sisi eh yeye katika mwida anaamaliza eh kwa hiyo tunaona ni kama yuko anamalizia malizia mifano mifano. Kwa mfano tuliona mlango wa shina moja wiki iliyopita tulimalizia sehemu alipokuwa anaongelea anasema ufarme utaondolewa Kwenu eh, na kupewa taifa jingine linalozaa matunda. Mungu alikuwa ameamchagua Israeli, amechagua taifa la Israeli, baadaye tuseme ndo, taifa la Yuda eh, liwe ndio eh nuru kwa mataifa liwe ni makao ya ufalme wa Mungu wa mbinguni eh sasa wameshindwa kufanya ili kazi na vire vire, Tule, to, wa vile vile tuliona tunato kalendaria hiyo mlango wa 21 tupo mahubiri wiki iliyopita eh tunaona kwamba mtu tunapopewa nafasi na Mungu tukapewa neno la Mungu kwa fahano hapa tulipo tunahubiri neno la Mungu katika ukamifu wote amgeni kuliko mtu yote wa apanchini eh sasa tunapokuwa a uh, hatuyapokei Mungu anasema nitawanyanganyeni sasa eh aliwanyanganya Mlangu wa 21 eh, Mlangu wa shina moja, tukimaliza wiki iliyopita eh kituo cha sunday la wiki iliyopita kilisema Yesu ainyanganya Israeli ufame eh kanyanganya ufame eh kwa hiyo leo ndo anaendelea kama na anajaribu kama vile kuokoteza okoteza ninini nini kimebaki baki labda wachacho wachacho wa mwisho mwisho eh kama kuna watu walioamini walishamaamini wale ambao hawamwamini hawaja na ni kama hawashamalizana naye ndio aka akafungwa aka ukurasa nao kwa hiyo mlango huu wa leo msali wa kwanza mpaka wa 10 na 4:15 tano. Eh, tunaona habari za Arusha mwana wa Fame ndio mlango wa leo lakini wiki ijayo eh, masomo ya leo wiki ijayo tutaona watu wanapimana nguvu na Mungu wao wanajaribu kumjaribu maswali wanajaribu kama kumzidi hekima emjeulize e, na tutaona hiyo habari inaendelea mpaka leo e, inaendelea mpaka leo eh watu wanajaribu kama leo hii sayashi za leo wasomi wa leo wanajaribu kama kuipinga Biblia na kuonyesha kwamba wana ufahamu kubwa kuliko neno la Mungu Ndiyo sio eh tutaona mafarisayo wanajaribu kumjaribu mas, wanampa maswali wanapigana miereka na Mungu Biblia inasema e, wanamuuliza kuna na eh, alitoa mfano gani mfano wa, wa kulipa kodi kwa Kaisari eh em eh, tuambie tunajani tu, kama wanataka kumtega waone kama hawezi kujibu hizo vitu eh, leo hii watu wanajaribu kumtega Mungu dunia leo na Mungu eh hiyo ni wiki ijayo na tu kutoa picha nzima ya mlango wa mbili wote eh, na wanajaribu kumtega kwa kwa habari ya ya ya, ya kuoa na kuolewa baada ya ufufuko. Wanamaamia, okay, kama kuna kama kuna ufufuko kweli. Je, kwa mfano kama mtu alikuwa ameolewa, mwanamke alikuwa ameolewa asiye na ndugu saba, wa kwanza akafa wapini. I, i, kama kweli kuna ufufuko, yani kama wanataka kuonyesha kwamba anachokifundisha ni uongo kwa sababu wao mfano hawezekani Wakampa mfano, akawaambia asema hamjui maandiko matazo yenu. Okay. Wako anamjaribu kwa watu walio eh walioa wa, wakawa nakufa si ndugu saba na nani wanatoa mfano wa jinga ndivyo ilivyo hata leo watu wengi wakijaribu kupingana na maneno ya Mungu wanatoa mifano ya kijingajinga eh hey. eh kweli kabisa wanatoa mifano iliyopingana pingana na Mungu kwa lakini pia walijaribu kumja, Walifanya kumjaribu kwa kumuliza amri kuu kuliko zote ni ipi na tunaona kwamba walikuwa hawajifunzi walikuwa kama wanamjaribu tu ku, kuona kama atakosea kosea au apingana na na maneno yaliokuwa yameshaandikwa kabla na mwisho kabisa na ye naye atawajaribu eh, atawajaribu atauliza maana wa, wa wa Adamu ni nani wana, wanajaribu kukosea ku, ku, ku, kosea na nini na nini kwa hiyo twende sasa katika sehemu ile ya kwanza tulikuwa tunaangalia picha nzima ya mlango wa shina mbili eh na tunapojifunza Biblia wakati mwingine ni jambo zuri. Kwa mfano, tukishasoma mlango wa 22, unatakiwa wewe unajua hata kisho unataka kujua kisa cha watu walio karibishwa katika arusi ya mwana kondoo, eh, ya maana wafalme au arusi ya mwana jina jingine, wakakataa kuja. Unakuwa unajua iko wapi kwenye Biblia. Eh? Siwe unakuwa na Biblia hujui unajua kuna kisa shiki kosem fulani. Na vile unajua unakuta mtu anajua kimoja au viwili. Pengine ukotajui. Eh? eh. anasema kwa hiyo kwa hiyo tumeona katika somo la leo kinasema waitwao ni wengi bali wateule ni wachache emtu <coughs> rudi sasa katika yale maandiko eh mstari ule wa kwanza tusome sura ya 14 tusome mstari wa 14 nasema hivi ambao ndio mwezoo cha leo anasema kwamba anawaitwao ni wengi bali wateule ni wachache ende anamaliza Kile kisa chote kwa sababu vitu vingi lakini kitu kimoja hapo kikubwa ni kwamba watu wanaitwa wengi na hawaji lakini wanaoitwa ni wanaookolewa wanaopokelewa wanakuwa wachache. Nimetokana nini? Imetokana na, ni, na, na kwamba alimtende katika ali maandiko. Tuanze mstari ule wa kwanza nasema Yesu akajibu akawaambia tena kwa mithali akisema Ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia maandaeka harusi akawatuma watumwa wake wawaite walio kuja harusini nao wakakataa kuja nao wakakataa kuja hiki e, sehemu hii ya maandiko hii mistari 3 miwili ya kwanza inatuambia kwamba e, wokovu ndio kasira kwa sababu alisemwa kwa kwa mifano kwa mithali wokovu ni harusi ya maana kondoo maana wa mfalme eh naomba mtu mmoja aniletee ile fimbo tuweze kuweka na nimandi eh, eh, kwa hiyo wokovu ni harusi ya maana kondoo au harusi ya mfarme Ndiyo taswira hakuwa maanisha kwamba ni harusi zile tulizozizoea za Jumamosi na Jumapili wanazofanya ah ni taswira ya wokovu. Em em tuende katika kitabu cha Ufunuo mlango ule wa tisa Tuone Yesu alikuwa anaongelea kitu gani. Ufunuo mlango wa 19 soma yule mstari wa 7. Ufunuo wa saba. saba anasema hivi. Anasema natufurahi tukashangilie tukampe utukufu wake kwa kuwa harusi ya mwana imekuja na mkewe amejiweka tayari. Eh. Harusi ndio hiyo inayoongelewa. Eh, Ndiyo maana ya kusoma Biblia. Anaenda anatoa kitu ambacho hajakieleza, hafu naenda sehemu nyingine unakiwaanisha unakuta sasa ndicho alichokuwa anakiongelea. Biblia inasema eh, baada ya unyakuo Baada ya unyakuo Baada ya unyakuo wa Kristo tuta wale ambao wamewamini Yesu Kristo tuta eh, tutakuwa na harusi tutakuwa na sherehe pamoja na maana kondoo eh, ambayo ndo inaelezwa katika eh, katika mlango huu eh, katika mlango huu wa 19 nimekikusa ni sauti hapo ke okay. okay. basi tu, tuendelee kwa hiyo tunaona kwamba anaongelea habari za harusi ya mwana kondoo. E, turudi pale kwenye Mathayo 22 mbili mstari wa kwanza. Yesu wakajibu akamwambia tena kwa misara akisema mfalme mwingine mfanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Kwa hiyo tunaona harusi inayoelezwa kule ni ni harusi ya watu waliookolewa watakapokutana na Yesu Kristo. Biblia inasema katika kule kutawala kwa muda wa miaka elfu moja inaitwa Millennium reign of Jesus Christ pamoja na watawala wake. Hapo ndipo watu wote walio mtumikia Kristo, watu walio mamini kwanza na walio mtumikia Biblia wengine watapewa miji saba wengine watapewa miji kumi wengine watapewa. watapewa miji mitano ni ndio hiyo harusi itakapo inafanyika. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ie harusi naongelewa ni ni wokovu ni kuita watu katika wokovu so mtu asiyeokoka hata, hata hata hata ingia katika ile harusi kinyume chake tunaona kwamba watu wanatupwa nje katika giza la nje ambapo watakuwa wanapata wako kwenye kilio na kusaga meno eh? Kwa hiyo mtu ataishi duniani hapa, ya mkini ataishi kwa sifa zake na mipango yake na mambo yake yote anayopanga. Ya Lakini atakapokuwa ameondoka katika huu mwili unaoharibika, eh? siku ikatakapofika ya kufufuliwa eh hatafufuliwa pamoja na wengine kwenda kwenye ufaru wa mbinguni badala yake atatupwa katika jihana kimsingi atakuwa yuko kula na anasubiri ana, anaendelea anasubili hukumu ya mwisho ambayo ni moto ule ule kwa hiyo ni hatari kidogo, ni na, actually, hatari kidogo ni hatari sana hapo tunaona harusi anayongelea ni ile harusi ya manakondo pamoja na watu waliokolewa ambayo inapatikana katika kitabu cha ufunuo mlango wa tisa. Ojea pili, tueleke kuanzia mstari ule watatu paka mpaka Ambaye anasema, "Katika uokovu kila kitu kiko tayari." Tunapoiitwa katika uokovu, hatutakiwi kwenda na kitu kingine. Eh, Emerson kwa kwanza ule mstari watatu anasema hivi. Akawatuma watuma wake wawaite walio alikuwa kuja harusini nawa wakakataa kuja. Tunaona kwanza kwanza wanakataa kuja. Hiyo tutaiona tena. Akawatuma tena watuma wengine akisema waambieni wale walioalikwa tazameni nimeandaa karamu yangu ngombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari mjoni aharusini. Eh, tunaeita katika kundi hili la watu waliopokelewa kwa Kristo hatutakiwi kwenda na kitu chetu. Anasema vitu vyote vimesha kwa tayari. Eh, leo hii watu wanadhani kwamba ukitaka kwenda kwa Kristo Unatakiwa natakiwa e, mwingine anataka ana, anadhani kwamba mtu anaenda kwa Kristo anajua kuimba vizuri. Labda ana kipawa cha kuimba. E, mpaka labda anaenda bado ni mtoto siwezi ninasubiri ni mpaka nitakapokuwa mtu mzima. Eh wanadhani kwamba lazima awe na umri mkubwa. Harusi za duniani anakuambia watoto hatuataki lakini kwa Yesu Kristo watoto ndio wanaotakiwa kwanza. Eh tunaitwa katika wakovu wa Kristo tukiwa bado wadogo bwana anataka lakini tusisitize pale ule msali wa nne akatuma tena watumwa wengine akisema waambieni wale walioalikwa tazameni nimeandaka nime ramu yangu na ngombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari njoni harusi mtu mwingine wapeleka njiana akwambia em subiri kidogo nikajifikirie siki ni kama anaenda labda kutafuta mchano e. wa kwenda naye kwenye harusi eh mwingine anamuita anakwambia Uh, bado sija ba, ba, bado ngoja kwanza nitafakari eh ngoja kwanza huko ndiko kukataa mstari wa 3 anasema akawatuma watuma wake walio walioalikwa wali, kuja arushini nao wakakataa kuja leo hii watu wanakataa kwenda kwa Kristo katika wako eh wengine wanataka wakae kwenye dini wakaye kwenye mikutano ya injili, wakaye kwenye miujiza, wakaye kwenye kila kitu lakini hawataki habari za kumamini Yesu Kristo. Mtu anataka kwenda makanisani huko, anakoeta makanisani. Hayo makanisa ya, ya Mwendokashe. Eh, anataka aende, alikuwa anaumwa, akatibiwa, alifikiria kumalizaendea na shughuli zake. Hataki kwenye ile harufu. E, anataka aende aka taftika kazi. Wakamtaftia kazi. Kisha pata kazi, amemalizana. E. Watu wanataka kwenda kwa Kristo kwa kutimiza tu makusudi yao. Na kuombeni waone nae nisikilize. mbani na wewe karibu. Hebu nenda kwa Kristo kwa lengo la makusudi yae. Hivi ukienda kwenye kani, kwenye harusi, swali. Ukienda kwenye harusi, unaenda kwa makusudi yako ili kusudire harusi kuhudumia au unaenda kumfaidisha yule mwenye harusi yake? Yesu, unaenda kwa mwangwa ile harusi? kama amekwambia leo utavaa rangi hii kama ameniambia tutakutana saa fulani na nini wewe huendi kwa rengo lako unaenda kwa rengo lake so ili kusudi ufurahie pamoja naye kwa sababu ndio ameandaa ile harusi hmm. watu wanataka kwenda kwa Kristo kufanya nimeshaandaa somo moja nafikiri labda itakuja vitakati vitakribuni ndio nasema watu wanao na ndio wengi wanajaribu kumtumia Kristo kwa faida zao ni wape tu, utangulizi kido, kido. Wengine ni wapi tu utaanguliza kidogo kidogo. Wengine wanataka wanataka kwenda kwa Kristo, na ni shau kuligusa, niiguse tena. Wanataka kwenda kwa Kristo ili kusudi watu wasija kamaona kama anakuuchawi chao twake, watu wasimuhisi Wamwone anasali, anaficha ule uchawi wake na na hirizi zake. Watu wengi wanaenda kwa Kristo ili kusudi em walindwe tu labda na magonjwa na na sana matatizo matatizo lakini hawana ule upendo na Mungu hawana upendo kwa sababu hawaweza kasoma neno na Mungu wakalikubali eh eh Ninapokuja swala la neno la Mungu wanalipinga wazi wazi wazi wazi kabisa lakini anakwambia nampenda Yesu kwa sababu anajua kitu anachokitafuta kwake mwingine kuna wengine hapa ni wataji kwa majina mengine anajeta chini mchungaji chini masanja niitamke mpuzi mmoja eh Anatafuta tu umaarufu wake ili kusudi ule uigizaji wake upate ki, ki, ukubalike na na hata wale ambao wanapinga hayo mama. Wae si, wanasema sasa ni akoka. Ninyi wawe angalia, uchafu uchafu wake na taarifa zake zote za ujinga ujinga unaofanyika kwenye hicho kinachoitwa si kanisa na nini si. hiyo wale wengi kwanza wanakataa kwenda. Anasema wamealikwa wanakataa. Leo hii Watu wanakaribishwa katika wakovu na ukatano. Mm. Eh, na Ni wangapi wanaoweza? Isaia anasema, "Bwana, ni nani aliyeziamini habari zile tulizozipeleka?" Hawa wako wengi wanaweza kuamini habari za Kristo. Eh. Uki unaweza maneno ya Mungu, kwa mfano kama kitabu cha Mathayo tumefika mlango wa 22, kuanzia mlango wa kwanza, tuna chambua tuna bibili tunafundisha ukovu tunafundisha cha Mungu mtakatifu vitu gani na wengine watu waliona mahubiri wanayadhaarao wako anayependa walio wengi anataka aandiwe ah, pokea sije chukua fedha Chukua nini vitu vitu tu wanatafuta Kristo ili kusudi wapate tu pesa wanaenda kwa kristo kutafuta pesa kwa faida zao tu wenyewe eh kuna watu walitaka kumpa Petro pesa Eh, kwenye kitabu cha Mateo mtume wangu wa anaye eh yule mtawi wa Jisimoni. Yesu akasema, "Pesa zako unazipotelea mbali na wewe." Eh, niko hapa kwa ajili ya utumishi wa Kristo. Eh, niko hapa kwa ajili ya utukufu wa Kristo. Kwa hiyo tunaona hoja ya pili. Katika uokovu kila kitu kinakuwa tayari Mwingine anakuambia, "Em subiri kidogo. Naona maisha yangu bado. Sikiliza, tushawapata wengi na namna hii. Naona maisha yangu bado kidogo. Hayajatuliatulia. Ngoja kwanza nijitengeneze." Yaani anadhani kwamba anao uwezo wa kujitengeneza akishakuwa tayari, ameshavaa, ameshapendeza, nivyo, avive mavazi yake. Tokoje kuona kuna watu wanaenda na mavazi ambayo sio ya Kristo. Eh. Nikishavaa ni kishapendeza, ndio nitakuja kwenye hiyo harusi ya nikishajitengeneza huna uwezo wa kujitengeneza mtu aweze kawa dagaaga katika matope alafu akayaoga hayo matope akayapendeza nenda kwa kristo na matope ili kusudi ya osha yale matope eh no okovu eh, eh. kwa wanakataa wana, na wanakataa mwingine anakwambia mimi nikijangalia maisha yangu bwana Eh niko baada nikochini chini, chini. Anadhani kwamba goenda kwa Kristo ni labda na utajiri fulani. Ili kuna kitu nampelekea Kristo pana. Hun, huna mchango nao upeleka kwenye harusi ya Managondo imeisha andaliwa wokovu Christo, ni kazi ya Kristo. Ni harusi ile andaliwa wewe unaingia mbele kwenda kuifaidhi ile harusi. Nlicho anachosema. Eh. Lahini, na hivyo nisitize kwa kiwango kikubwa kwa sababu hapo watu wengi wanakwama kwa kweli. Watu wengi wanakwama. Ana kwamba kienda kwa Kristo anatakuwa aenda meshafanya 1 2 3 4 ni kwamba ataenda kwa, kwa Kristo aende anakuambia heni nipe kwanza yale maandiko unayotaka kuniambia ni yasome ni nitajua kwamba niende au nisiende huko ni kujidanganya mtu mwenye tabia ya asili ambaye hajaokolewa na huyo Kristo mwenyewe haweza kasoma akaelewa chochote mm -hmm. eh tutaona wikijaribu kitabu wiki, cha cha cha na Mathayo mlango wa 23 eh watu wanapojaribu ku ku, ku, ku. yaani hawana wokovu lakini wanataka kujifanya kutumia maandiko ya Mungu kutengeneza dini ile dini inakuwa imepinda kabisa yani anaenda anatengeneza kinyume kwa sababu kuna dini Mungu anasema msimuite mtu yeyote kiroho baba duniani baba baba skofu, baba mtakatifu na nini wao wanasema kazi yetu ya kwanza ni kuwaita baba. Yaani ni kama wanaenda wanatengeneza kinyume na alichoeleza Mungu. Kwa sababu hawana roho wa Mungu anaweza kuwafafanulia maana yale maneno. Eh. Mungu wanasema msiiite mtu rabi. Eh? Lakini hivi vyeo leo hii kwenda huko Israeli wa dini za wa Israeli wale ambao kina Makasege wanawabeba watu wanaenda wanaitwa marabi. Yesa sema msimuite mtu rabi mimi nimekataa lakini waku wa dini ya kiyahudi ni wanaitwa marabi Rabi, rabi. Eh. Tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna kwa hiyo tuna tunaendelea tunaona kwamba kwenye harusi ya wokovu wa Kristo eh huna unachotakiwa kufanya eh mwingine anakuambia ni, ni anapeleka injili hiyo injili za uongo sasa anakuambia kwa ni kwanza tubu dhami zako ndiyo unaenda kwa Kristo hata siku moja hata siku moja kwa sababu huna unacho kila kitu kimeisha andaliwa wewe kazi yako ni kunyosha miguu yako na kuelekea mm -hmm. e. na mara nyingi mtu ambaye Anakutana na injili ya biblia kama hii namtembelea nampa injili anapokuwa anapoikataa Anadhali kwamba anataka kwa kweli ha, hakuna nafasi nyingi, nyingine nyingine anazopewa E eh, uwezekano wa kwamba hiyo ndo mara ya mwisho anakuwa amekutana nayo ni mkubwa. Lakini Mungu ni mwenye rehema, anaweza kampa siku nyingine. Eh, akampana nyingine lakini haziwi nyingi sana. E eh, sababu Mungu anasisitiza kwamba tunatakiwa twende bila maandalizi mengi sana. Hatuhitaji kuandaa mchango, hatuhitaji kuandaa mavazi. Kwa sababu so, ukienda na mavazi utavuliwa yale mavazi. Unavarishwa una vazi la wokovu la Kristo. E eh, eh, biblia nasema nimtunika katika kitabu cha Marko Marko mlango ule wa 16:15 Marko 16:15 anasema Marko 16:15 anasema akawaamia eneneni mwanguni kote Mkaihubili injili kwa kila kiumbe huko ndiko kuwatuma watu waende kufanya nini kuwaita watu katika harusi ya bana kondo harusi ya maana mafame eh ndio jukumu hinoweza kusema ni, ni tunajaribu kuangalia ha, eh, tunajaribu kuchukua yale ma, maandiko kuyaweka katika uhalisia wa maisha yetu wa Ukristo tumeshaona kwamba harusi ndiyo wokovu ambao eh, eh Tunaupokea kwa kumwamini Yesu Kristo wote vile lakini hatimaye kutakuwa na harusi ya mwana tena itakuwa hapa hapa duniani e, baada ya, ya unyakuo Kristo atashuka pamoja na wa, na walio maamini na walio vile vile ili kusudi aweze kutawala dunia yote moja akianza na harusi ya mwana kwenye kitabu cha uh, uh, tumeona ufunuo mlango wa 10 ya katika oje nyingine inaanzia mstari ule wa tano e, mali kazi biashara na mambo kama hayo huzuia kuingia mbinguni tutaona kwamba hawa watu kitu kilichowawakwaza kwenda kwenye oku, kwenye harusi ya okovu ilitokana na vitu walivyokuwa navyo hayo ni kitu cha kuwa makini nacho na ninge kama kuna Mkristo mhubiri anayezani kwamba anawahubiria watu kama kweli ametumwa na Kristo alitakiwa sisitize vitu vinavyoweza kuzuia kwenda katika harusi ya mwana kondoo. Lakini hivyo hivyo ndivyo anavowafundisha ili kuzudi wa vikumbatie kwa sababu nyingine anawazuia kuingia katika ufalme wa Mungu. Ndio maana yake. Eh, hemsome kusao kuanzia mstari wa anasema hivi. Lakini hawakujali Eh, baada ya kuwaita na akasema vile kila kitu kimesha chinjwa ruhusi tayari msali wa 5 anasema lakini hawakujali wakaenda zao mmoja shambani kwake mmoja kwenye biashara yake nao waliosalia wakawakamata watuma wake wakawatena jeuli na kuwaua Eh hapo kuna hoja nyingi zimechanganywa lakini tuanze na ile ya msali eh, wa 5 wa Anasema msanii anasema hawakujali wakaenda zao moja shambani Kwa hiyo kwanza hawakujali. Lakini vitu vilivyokuwa vinawafanya wasijali ni kwa sababu alikuwa na mashamba. Eh haja hasema kwamba hawakujali wakakaa pale pala walikuwa wanajitetea mmoja anasema anaenda shambani embe twende katika kitabu cha ruka tu katika ruka mlangu ule wa 14 tuione anayefafanua zaidi ndiyo sio tuna injili nne zote sehemu nyingine na, inakazia zaidi kuliko nyingine jambo fulani ruka luka 14 tuseme ule mstari wa saba mpaka wa, wa na 18 anasema hivi luka na 17 anasema hivi akamtuma mtuma wake saya chakula awaambie wale walio walioalikwa nj... njoni kwa kuwa vitu vyote kuwa tayari naona ni habari ilele wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja yani unaona kwamba kwa watu wanafanana tabia zao e, kwa nia moja ni kama wame... ni kama wamekubaliana lakini inaonekana tu ni kwamba kwa kiwango cha uongo walichokuwa medanganywa na na mvuto wa dunia ni kikubwa kwa kila mmoja kwa hiyo tabia zao zinafanana kwanza akamwambia nimenunua shamba unaona anatoa mfano leo hii pe, peleka watu inji eh kuona pamoja kidogo eh, anasema nimenunua shamba sharti niende nikalitazame wewe nakuambia unaeni sikiliza tokea mbali na wewe ulioko hapa karibu usije hata siku moja ukaruhusu vitu vinavyoitwa mashamba na nini na nini vikawa hata ndani ya moyo wako vikawa na uzito kuliko Mungu wako eh, kabisa utakuja kujuta Wakati mwingine lazima tuongee kwa ukali ili kusudi hii labda hii sauti inaweza ikapenya kwa sababu nyakati hizi kuwepo mara nyingi hizi sauti zitazima kwa kipindi fulani e. Anasema niende nikatazame nikalitazame tafadhali nisamee mwingine akasema nimenunua ngombe jozi tano ninakwenda kuujaribu tafadhali nisamee mwingine akasema nimeoa mke ninaelekea honeymoon ameshaoa eh yani kuna vitu vya duniani tela mashamba Hata mke, mwingine hata na watoto eh tutakuja mifano siwezi kuja mwingine akasema eh na eh, kwa sababu hiyo siwezi kuja eh, leo hii mifano yake ni ipi unapeleka mtu injili unakuta ha, hayuko tayari hata kuzima tv yake au redio yake kuna kipindi muhimu kinaendelea Eh kuna series na imalizia. Namalizia series ya kwenye TV. Kuna mpira. Eh ninge na kuambia niko jikoni ninaandalia watoto uji. Eh sija si, inabidi kwanza nakupe kama mmoja tu rahisi kwenda hake. Niruhusu kwanza niruhusu kama hivi ni ruhusu kwanza sie nikafanya nini nikafanya ni eh niko na maji watoto wajaoga hapo ni kwenye saa 2:30 na 3:00 4 mtoto lazima na kwani mtu kukupa ka, kadi ya harusi ya, ya kukaribisha kwenye harusi na mnatakiwa muongeekwe kwa muda wa saa ni dakika 5 mpaka kumi mwisho kama hakuna maswali eh na shughuli zako eh lakini kwa sababu Biblia inasema Mungu wa dunia hii wa pili wa 4 pi, wa 4 Mungu wa dunia hii amewapofusha macho eh Mtu anadhani kwamba injili ya Yesu Kristo hii Biblia iliyoandikwa miaka elfu ngapi kwa damu ya Yesu Kristo kwa gharama ya watumishi wa Mungu akina Isaka, akina Dani, akina Musa, anadhani kwamba mtoto wake kuoga maji achamalize kaenda kucheza ku, ku, kwenye udongo ndicho kitu kikubwa kuliko kupokea nchi. Kujidanganya. Kujidanganya. Eh. Mwingine Eh. Anakwambia kwambia nina mkutano naenda kwenye mkutano nimesha chelewa. Mengine ninawahi kwenye vikoba. Wao kwenye vikoba tulishakutana nao wengi kabisa. Vikoba. Eh. Mwingine anatakaambia ni niko, niko chuo. Eh naenda chuo. Eh. Hivyo vitu vyote hivyo havikuandikwa kwa bahati mbaya kwenye Biblia ya Mungu. Kwenye kitabu chenye nguvu na uzito kuliko vitu vyote duniani. Eh. Mungu alikuwa anajua yote hayo. Eh, hapa makini watatupa nje ndiko kutakuwa na kiliona kusaga meno. Eh, kiliona kusaga meno kipo bili Eh, mwingine anakuambia wengine geti kubwa, hawezi hata ukamgongea akakufungulia. Eh, kwa sababu nyumba ni nzuri, anahitaji nini tena? Ana nyumba nzuri. Mwingine ana kigari chake badayo kera tosha semonkara kwa nyumba akakuta kuna geti, kuna kigari, kimi, hata kama hakuna geti ujue utapokelewa. Kwa sababu vie vitu tayari vilishachukua nafasi ya Kristo. Na kuomba wewe, labda ni kwa kuto kujua. Utakapomwona mtu anakuja kukuhubiria ana injiri ya Biblia, haji kudai masadaka na wizi. Maana pia kuna injili za uongo nyingi, eh? Hata kama una nyumba nzuri kiasi gani Mungu ana uwezo. Biblia inasema Kristo atakapokuwa anakuja mara ya pili, hivi vitu vyote Biblia inasema vita na kuzorazwa chini. Eh, vita na kuzorazwa chini. Eh. Kuna watu na majumba makubwa sana mataifa kama ya, ya wajapani. Lakini Mungu akiamua na mara nyingi anafanya tetemeko la mwisho likuwa makajana, na hata makao. Yana dondoka mengi sana pale chini. Yana watu. Kwa hiyo kijumba chako na matofali yako asije akakufanya wamo ukataka kupokea ujumbe wa Yesu Kristo hata siku moja. Eh. Eh. Mwingine anakwambia bado ni kijana. Mwingine anaangalia tu uzuri wake, labda ni binti, anaona sina thamani injili ni kiti cha watu walioishiwa mipango. Eh? Mwingine ni msomi, anasema hivi ni vitu vya watu wasiona ufahamu. Amen. Ah, see. Kole, mm. ninaelewa kwamba Biblia inasema ni wengi. Wewe niambie hapa Tanzania kwa farak, hakuna mtu nayo haki. Nina uhakika hata watoto wadogo na watu ambao wenye ulimavu wa wama, masikio eh, wasiosikia, vizii. Hakuna mtu ambaye hajaisikia wito wa Injili ya Yesu Kristo. Eh. ni wengi, lakini wanaokolea ni wangapi? na katika hoja nyingine kuna kupiga na kuuwa wajumbe wanje kupiga na kuuwa, kuna nyakati tofauti tofauti nyakati zinakuja ambapo Biblia nasema, wa, baadhi yenu wataua lakini kuuwa, ni pamoja na kukataa taswira yake nyingine ni kuwafukuza eh. kuna same tulienda, sio muda mrefu na nafikiri mlioko hapa mnakumbuka Mtu akaanza kurusha rusha magogo ya miti. Kama mimi anataka yani kuadondoshia. Eh. Kani, mtu hajaja kukudai kodi. Hajaja kukutukana. Amekuja na ujumbe wangu Yesu Kristo yule yule ambaye unamwomba ukiwa unataka kwanza safari. Si ukikataa ukatae tu vizuri. Kwani uanze kupanga panga magogo na na, na mawe. Mwingine paka anataka kurusha maji machafu na mtu. Eh. Biblia inasema katika kitabu cha Matayo hapa tulipo msari wa sita nasema hivi Nao waliosalia wakawakamata watumwa wake wakawatenda jeuli Kutenda jeuli ni pamoja na mambo kama haya kuwadharidisha kuwa kutukana kuwaambia maneno ya ya ya, ya, ya, ya, ya tu na kuwakatisha tamaa wewe unayepeleka njiri usikatishe tamaa na maneno ya wanadamu hey. Inategemewa Oyo wala injiri, injili alafu ukatizi tamaa hiyo hiyo injili sio ya Kristo vile vile. Eh, sio ya Kristo. Ni sio ya Kristo. Anasema wengine watawakataa, wengine watawatesa, wengine watawarudisha mikono mitupu. Eh? Em tumesoma. Soma katika kitabu cha nyakati. Biblia ni moja. kitabu cha nyakati wa pili mlango Wamisho, wa mwisho ni mwanango wa 36 kitabu cha nyakati wa pili ni niwele tabu ambavyo Kristo hata wajibu viko sehemu gani eh anajua tu kiko ya kwenye agano la zamani fulani uko sehemu fulani fulani fulani, fulani, fulani. eh nyakati wa pili 36 mstari wa 15 biblia inasema hivi haya bwana Mungu wa baba zao Akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe wake akiondoka mapema na kutuma kwa sababu aliwahurumia watu wake na makao yake lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu na kuyadharau maneno yake na kuwacheka manabii wake hata ilipozidi ghadhabu ya ya Bwana juu ya watu wake hata kusiwe na kuponya. Biblia inasema inafika sehemu fulani Mungu anakuwa hana uwezo tena wa kuwaponya wale watu. Kicho kicho alipo. Na hii imeanza zamani unaona iko kwenye kitabu cha nyakati. Eh. Lakimsingi sehemu hii ya maandiko tu ni sehemu hii ya kwanza ya kitabu cha Mathayo mbili. misali hii tunayoisoma kwa sasa, sana sana ilikuwa inawaangalia wale Wayahudi. Eh. Ndiyo walio kutumiwa manabii wengi, wakatumia kinawe manabii wakina Isaiah, wakina Jeremiah, wakina Ezekiel, wakatumia akina Samuel, wakatumia Musa wengi tu, lakini wakamkakataa. Waka eh. Yes. Uh, eh. Tutakuja kuona kwenye na tatu. Yesu anasema Yerusalemu ya Yerusalemu, wewe mji unaowaua manabii na watu waliotumwa kwako. Eh. Hiki ni taasirade ya dunia. Eh, anasema hii damu hii ambayo mnaimwaga, hii kejeli mnayo wakejeli watu wa Mungu, wanaopeleka injiri nyumbani kwenu tena anakukuta yeye ametoka kwake, ameacha kitanda chake masaba wili na anakuletea injiri anatoka jasho, alafu wewe anakuta kwako kwa, unaanza kumwagia maji machafu. Anasema hayo mambo mtakuja kuulizwa. Ile damu ya Habiri ya mwenye haki wa kwanza mpaka kwa Zakaria bini barakea. eh kwa hiyo jamani fieb kidogo kumheshimu Mungu na neno lake eh hasa unapoletewa lengo la somo hili ukiliaangalia lilivyoandikwa halijaandikwa kwa kuwafurahisha furahisha watu ni kama kuwakemeri kusudi wachani na ule ujinga lengo la somo hili kwa sehemu kubwa ni kuarekebisha watu ni kusudi waweze kuarekebisha katika arusi ya manako ndo eh. Mungu anakupenda, anapenda eh, Biblia inasema Mungu hapendi mtu yote wapotee, but wote wafikirie uzima wa milele. Ndio yes, sababu anaatuma wajume. Anawafanya watu wengine washindwe kulala siku mbili tatu wakiwa wanafikiria ni wapi watapeleka njiri ya Mungu. Eh, una, eh mtu ana siku anafikiria ni wapi nitapelekea mtu injili na nini nitapeleka namna gani nitaondana nani nitafanya nini? Alafu wewe unafika unaanza kumrusha magogo. Utapona? No. Kicho andiko huwezo kupora kiraisi eh eh hem twende katika e. hoja nyingine hoja nne inasema sasa hivi ame siyo atanasema kubadilisha taifa la Israeli na kanisa kulibadilisha Israeli na kanisa hii tuliona kwa mlango 21 eh uliopita kipi niki Yesu Kristo sana fundisha vitu vinaofanana na fanana kwa kweli Eh, kwa sababu ujumbe wake ni mmoja ni kuwakumbusha watu kwamba jamani muda umeisha, hamna muda mwingi sana wa kucheza tena. Eh ama mnaokolewa ama mnapotea. Ni mawili. Eh, ni, ni kama anavyosema katika kitabu cha ufunuo mushona anasema mwenye haki azidi kutakasa na muovu azidi kuwa muovu. Nafasi haipo ya kwanza sasa ama umesha yani ushachagua upande wa kulia au kushoto. Vile vile kipindi hiki kinafanana na ile kipindi cha ufunuo eh wa mwishoni mwishoni, mishoni Yesu alipokuwa anaongelea hivi vitu vinafanana ndio sababanaona tunaejilea ufunuo mwishoni, sehemu hiyo. Vao leo nasema hoja yake ni hoja yake ni kwamba muda wa kucheza cheza na muda wa wa kusema ah ngoja nikifikirie labda baada ya miaka kumi 10 nitafikiria kuwa kumpokea Kristo. Miaka kumi unayo? Masaa 3 unayo kwanza una uhakika. Eh Eh uh, tukatonaaona sasa hoja inayosema hoja ndogo ndani ya hiki kwa mfano wa arusha mwana mwana wa mfame eh inayosema kulibadilisha kanisa kubadilisha ufalme wa eh, taifa la Israeli badalake nafasi yake kuchukuliwa na kanisa eh Tusume mstari ule wa 7 mpaka tisa anasema hivi Saba mpaka 9 anasema basi yule mfame akaghadhibika akapeleka majeshi yake akawaangamiza wauwaji wale akauteketeza mji wao, kisha akawaambia watumwa wake Arusi iko tayari lakini wale waliko hawakustahili. Basi enendeni hata njia panda za barabara na wote mmoonao waiteni harusini. Sasa unaona kuna kudi la kwanza limetumwa, limekaribishwa, ilikuwa limeandaliwa, limeshindikana. Mfame Anakasirika kasirika na lile kundi alafu anawatuma watuma wasemane sasa mkaite tena nenda mara ya pili ile ya kwanza ile ya kwanza mlikuwa mnaoendea wanawapiga mnaenda au tumeachana nao tunawapiga piga ngoja nikuambie eh Wayahudi walipewa agano la kwanza la kale sehemu agano la kale na lengo la agano lilikuwa liweze kuifikia dunia nzima eh lakini na wakatuma manabii wengi karibu wa, angalia ukubwa agano la kale ni kubwa zaidi kuliko agano ya lakini kwase mpaka kristo anafika na anaondoka duniani wanamuuwa walimkata yani tuseme ha, ile harusi haikufanikiwa kupitia katika lile agano la kale wako wachache waliokolewa Ndiyo wako wakina Musa wako wakina Ibrahimu wako wakina Yakobo wachache wachache na wengine wengine wako kadhaa. Atuona ataje wakina Samuel, kina Daudi wote. Eh. Lakini kwa sehemu kubwa mpaka Yesu kionye sana kuja walikata kabisa ule ujumbe wa Mungu. Eh. Sasa Musa anasema aka Biblia inasema kwanza yule mstari wa saba. anirudi pale anasema um, mstari wa saba. Basi yule mfalme akaghadhibika akapeleka majeshi yake akawaangamiza ile hekalu la ra, Yerusalemu. Lilikuwa, linavunjwa kila wakati lilivunjwa lile liliojengwa na Sulemani lilivunjwa na Nebukadnezar na Biblia inasema alikuwa ametungwa na Mungu alivunje alisage sage wakaingia utumani kwa muda wa miaka 70 rudi wakajenga ile nyingine Ambalo na Yesu Kristo alilikuta ndio ndio ilikuwa ni kama e, eh, eh, ah, Sume ndo kama sehemu ya utukufu wa Mungu ndo kazi ya Mungu iliyokuwa inatakiwa ifanyike pale. Ilikuwa inatakiwa kama ambavyo kazi ya Mungu inatokea kanisani inaenda paka duniani, vivyo hivyo ilikuwa inatokea kwenye lile hekaru, hekalu kwenye masinagogi na nini? Eh. Yesu Kristo alipo kutoka duniani, alipoondoka. Wakati huo ndio agano jipya halijaanza kushika kasi. Ile hekaru lilivunjwa vunjwa vipande vipande kwenye mwaka wa sabini na Warumi tena. Niyo sababu halipo mpaka leo eh niyo maana of course hiyo ni ni vitendo vivyo lakini rohoni ni kama Mungu anaafuta kabisa anasema kwamba hili kundi hili huutumishwa utu, namna hii na uondoa. anaanza sasa kupanga utaratibu wa kutuma wajumbe wa huo kwa mara nyingine upya ndio anatuma agano jipya wa wawe kwa amen eh hey. unaona kwamba ni wito ambavyo analivunja vunja anavunja ana, ana, ana, eh kwa mfano ukisoma katika Mathayo 24 wiki kadhaa zilizalo. Waarimuuliza akasema bana unaona e, hili hekalo, na ilipambwa kwa sadaka za watu na vito vya thamani akasema halitazali ajwe ajwe, ajwe. kila kitu kitabomoka ndicho anachokisema Leo leo Wayahudi wapi? Hawana sehemu ya kuabudia, hawana kila kitu na hawana Mungu vile, vile. Je, Mungu ndo kawatupilia mbali kabisa, hawezi kaniwa hapana. Wanaacha wana kuokolewa kupitia kwenye lile hekalu, wanaokolewa kama mkri, kama manadamu yote wote kupitia katika Kristo na kanisa lake. E, Amen. ana nafasi sawa sawa na mpogoro na mnyabo na mkuma wote wako sawa mbele za Kristo. Zamani Mwayhudi alikuwa ni ni mtu muhimu mbele za Mungu. Kwa sababu wanasema ni ni, ni ni taifa la Mungu ni watu wa Mungu kweli kweli. Watu wa mataifa walikuwa hawana nafasi. Lakini sasa hivi baada ya kuchezeetezea ule wokombo alikuwa wa wamepewa Mungu akavunja vunja akasema natengeneza sasa upya na waita watu upya waende wakawaite tena kwenye harusi na ile harusi itajawa watu Eh. Weo, haja, haja wakata, wa, wa, wami mkata, wakata, kwa hiyo Mungu hajawa hajawakata wamemkataa akawakataa lakini akawapa nafasi mara ya pili ya kuingia kama mtu mwingine yote. Leo hii kuna dini za dunia kubwa kubwa tu zinahubiri sio sio hawa okay, dini mbali Na kwambia Wayahudi wao wanaokolewa bila kumhitaji Yesu. Hamna hicho kitu. Hakuna mtu atakaye ingia katika Biblia nasema kuna lango moja na mbinguni naye ni Kristo. Anasema mimi ndio mlango wa kondoo katika kitabu cha Yohana mlango wa 10. E, mimi ndio mlango wa kondoo. Kila atakayeingia ataingia na kupata marisho yake. Eh. Hakuna mlango mwingine. Myaudi anaingia sana sana na, na, na, na mswahili na kabila nyingine yote yale dunia hii. Eh. wa sabini. lilikavunjwa lote na wakauua wengi wengi watu wa dini waliokuwepo. Miaka kadhaa iliyofuata, mwaka wa na tano Mwaka wa 135 baada ya Yesu Kristo kuondoka miaka kadhaa. Wakaja tena Warumi wakasa, wakafuta kabisa. Ndio sababu Wayahudi wote wakatawanyika, wakapelekwa Ulaya, wakaenda wakakimbia. Ndiyo ndio vita mnaposikia kati ya wa Wapalestina leo na Wayahudi. Eh, baada ya kuondoka ni kama mtu aondoke, waache nyumba, waache kila kitu ukae miaka 1000 utakuja ukute ile nyumba bado nazire, na zile hali zote utakuja kuzidai 1000 na 800 kwa sababu uliondoka kale mwaka wa Sabini. na mwaka wa 80 na 90 hadi mwaka yani uh, mpaka mwaka 100 yani 100 hiyo sio sio 1000 lakini hapana hawakurudi mpaka mwaka 1548 Watu waliopo leo wazee wale walikuwa shadhali yani wamekaa huko miaka kama 1000 na 800 tisa kama 1700 eh Mungu anasemwa atawunja vunja kwani hicho sio hakuna taifa duniani lililowei kufanywa hivi. Halipo? Halipo? Taifa liliondoshwa kwenye makazi yake kwa muda na kwa sababu ilikuwa limepewa kwani ilikuwa limeletwa pale. Eh lililetwa liliwakuta wa Kanani, likawakuta wa wa likawakuta wa wa na nini wote? Mungu akawapanda anasema akawangoa wale akawapanda ili kuzuri wawe nuru ya wa mataifa waliposhindikana akawangoa milele wamekuja kurudishwa na ma, na mashaitani wa dunia akina Rothschild na umoja wa mataifa mwaka 1748 na, na si muda mrefu watamoolewa tena si muda mrefu Je tu na no, ajabu napana bibia ndio unasema Kwanza mimi siwajui Kwa hiyo huwezi kuwachukia hata watu sio siyo warasio chuki Twacha kusema, juu tusi, pia ni kwamba kuna watu wanataka kuabudu Wayahudi. Eh, ba akishakaa kidogo tu anakusanya watu wanapeleka siji waende kwa wajifunze kwa marabbi sisi yes, wa na watu gani. Yesu anasema hao watu si wakubali. Wanataka waje waingie nje moja pamoja na ninyi katika Kristo, waongozwe na neno la Mungu la Biblia hili hapa. Eh. Waingia Mungu anawapokea. Hata Paulo anasema sema hata mimi na mimi, mimi si, miahudi vile vile. Eh. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anabadilisha sasa Wayahudi eh, kanisa na eh, eh, imani ya Wayahudi na, na kanisa ndipo anawatuma watu kwa mara ya pili eh. <coughs> eh anawatuma kwa mara ya pili eh Emtusome katika kitabu cha Isaya mlango wa sita Tulikisoma hii kitabu mimi flani wao mlango tushausoma ya 5 anasema hivi nakumbuka shamba la mzabibu sihitaji hata kwenda huko anasema m, anasema mtu alipanda shamba la mzabibu hemkumkumbuka ni siitaji hata kwenda huko alipanda shamba la mzabibu akaachimba shinikizo aka nani tulirejelea kwenye mlangu wa shina moja wiki iliyopita eh anasema sasa limekuja hali kuzama tunda yaliyotegemewa ni atalifanya nini lile shamba lake anasema ataliharibu eh na kulivunja tena lile shamba eh ndicho alichokuwa anasema ataharibu lile hekalu eh, alilokuwa ameritengeneza tena lile hekalu ilikuwa umetengenezwa kwa mpango uliotokana na Mungu, mungu sio kwamba alifikiria wenyewe bana unakumbuka kitabu cha kutoka We, wakati wanatengeneza hema ya kutania na baadaye hekalu ilikuwa imeelekezwa kutoka kwa Mungu lakini baadaye akaona hali ni kama kanisa la leo kanisa la leo limetengenezwa kwa damu ya Yesu Kristo limetengenezwa kwa gharama ya uhai wa Mungu nini na wa Kristo lakini na uhai wa watu na gharama kubwa lakini vile vile kanisa la leo makanisa ya leo eh Mungu anahasira nayo kwa sababu yanazaa matunda pole yanazaa mashoga makanisa yanazaa ya ma, makahaba Ili kahaba hii inakuja wakati ndo linawahubiri watu eti ni mchungaji mwanamke nenda bana masuruwali na manini na vitumbo viko nje na nini Kuhu, kama alivyo lifanya hekalu livatafanya haya makalizo. Mungu ni mtakatifu. Huwezi kumchanganyia eh matendo ma yako na vitu yako akavipokea hata subuhi. Eh. Hebu tusonge mbele. Kwani tumeona kwamba Mungu alishasema kwamba atariharibu na alisemea kule eh tumeona katika Isaya na tukaiona kwa kwamba tuliona, kwa tuliona kwenye mlango uliopita 21. Ninakasomee pale. Eh. Hoja uh, ya sita Inasema katika turudi kwenye matendo mbili Inaanzia mstari ule wa 10 mpaka wa 14 mwishoni pale misari yote pamoja inayosema mbinguni wanaingia wema na wabaya. Na hii kuna makanisa Ishi matendo mazuri mate, uende mbinguni. Yaani uende mwe ujifanyie mwema ndio uende mbinguni. Biblia hajasema hicho. Hemsome kwanza ule mstari wa 10 anasema hivi watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu wakawakusanya wote waliowaona waovu kwa wema. Kwani hapa walikuwa wanachagua? Pana. Peleka hata muovu kia gani mradi tu yuko tayari kupokea ule wito. Eh. Waovu kwa wema. Kwa ruga nyingine watu wanaokolewa haokolewi kwamba ni wema. Hapana, ni wanakolewa kwa sababu wamepokea. Eh. Waovu kwa wema harusi kaja wageni lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi akamwambia rafiki uliingiaje Humu nawe huna vazi la harusi naye akatekewa maanake ni kama awaka, eh? mfalme, aka panic akakosa cha kusema mfalme akawaambia watumishi wake mfungeni mikono na miguu mchukuenini mkamtupe katika gizara nje ndiko kutakuwa kiliona kusaga meno kwa maana wetoni wengi bali wateule watatu. Anasema nini hapa? Anasema kwanza tunaona kwamba watu wanaoitoa ni wa, ni wema na wabaya. Eh, ni wema na wabaya. Kazi ya kanisa ni kuchukua kila mtu, mwema na mbaya aliyoyotayari kupokea. Na by the way kwa uzoefu wetu tunaopeleka injili, japo hatupeleki sana wakati mwingine. Kwa uzoefu, kwa muda niliyofanya labda napeleka injili kwa karibu mtu ya miaka 5 iliyopita au 4 kwa watu barabarani kwenye baza watu mitaani watu wa baya nio pokeaga e, wale unaokuta tayari na uka ukienda kumpa mtu injili kaona ameshuka ame na Biblia ambaye hata haisomi ujue tayari umeshapoteza eh la na mtu amenyoa kiduku ame ana kisura yake kime chama chamelekezo cha, cha eh awe ni kibinti binti tu unakiona kinajiona kinajiabudu mwili wake na nini unakuta wana anampokea Yesu Kristo mm -hmm. eh na kazi ya kanisa na kazi hawa wanaokolewa sio tu kumwogea Kristo ni pamoja na kum kukua katika Kristo sasa ngoja na ukweli tuko katika nyakati ambazo Kubaliane. Amin. watu hawako tayari kukua katika Yesu Kristo mm Hawataki. -hmm. Kwa nini kwa sababu hemboende katika kitabu cha Osea. Osea jana nilikuwa nakisoma hapa nyumbani na familia yangu. Tuka kisoma hiki. Hosea mlango ule wa tatu. anasema hivi. Msari wa tisa anasema haya ndio Hosea nimesema ngapi 13? tatu. Eh msari wa sita anasema hivi. Hosea 13:6 sio 10 na. wa sita anasema kwa kadiri ya malisho yao na kwa kadiri hiyo hiyo walishiba. Walishiba na moyo wao ukatukuka Ndiyo sababu wamenisahau mimi. Dunia ya leo imeshiba. Eh, imeshiba. Hakuna wakati ambapo dunia imeshiba kama nyakati tunazoishi. Viwanda vinazalisha vitu vingi. Ukita, leo hii Leo hii watu wanakula chumvi, wanakunywa mafuta, wanakunywa sukari, wanakunywa maziwa. Okay, inawezekana usipate hela ya kufanya lakini wewe wana wako wengi. Dunia ya leo imeshiba ndio sababu anasema ba waliposhiba Dunia ya leo inamsahau Mungu kwa sababu imeshiba. Unajua ni nini, unajua Mungu atafanya nini? imejawa na amani. Dunia ya leo Eh dunia leo imejaa na amani imeshiba dunia leo imejaa na mafanikio na Biblia nasema Ndiyo sababu akamsahau Mungu sasa Mungu afanya nini Mungu akishanguria kuna kitu kina Kuzuia au kinaizuia dunia kwenda kwake ana kiondoa Mungu ataondoa amani Eh wiki zijazo tutajifunza mlangu wa 24 anasema mtasikia vita na matetemeko ya vita na matetesi tetesi ya vita tena sio vita vya ki, vya, vya, vya, vya vibunuki bunduki na na, na na mishale na, na, na, na mikuki ni vita vya manyuklia itakuja kwenye uso wa dunia hii eh mungu asemwa watashiba itakuja, itakuja njaa na kitabu cha ma ja, ja, ja mlangu wa sita. pale mungu kapangelea wale wapanda wa farasi wanne moja, mbili, 3 4, 4, 4 5, 6, utakuwa na, na mpanda mmoja atakuwa na mizani ya kupima vyakula. Utaona. Eh. Utakuwa na, na ambaye atakuwa anafatana na kifo na mauti. Eh, kwa sababu na hivyo vyote. Ndiyo. muumba wao na kumlilia. Nikati Kwa hiyo Mbinguni wanaingia wema na wabaya. Tulipo 4 wa na kitabu cha Mathayo mlango wa 13, unakumbuka Mathayo 13 na tatu kuomba pia ukisoma kitabu ki, ukikumbuke Mungu anasema nini? Kusuri, kwanza unaanza kukumbuka yale mambo kichwani, lakini nakuanza kuyaishi au kuwa sehemu ya imani yako na na fikra zako. Mathayo tatu tuliona mwishoni mshono mshono wa Mathayo tatu Mungu Yesu alisema ufarme wa mbinguni umefanana na juya E, au kama mtego wa samaki tupa mtoni au baharini ukakusanya samaki wabaya na wazuri wengine wameoza e, ukachambua vile vile tunapopeleka injiri. tunampa kila mtu anayepokea lakini sio kusema kwamba kila mtu anayempokea Kristo na amempokea amekuwa ndo samaki wazuri wengine wanakuwa bado ni wameoza wengine wanampokea wana kwa kinafiki e, lakini Sio kazi yetu kuchambua kwamba ni nani mzuri nani mbaya hapana wape wazuri na wabaya wewe kachote vyote Peleka kwa Kristo yeye atachambua mwenyewe eh Peleka vyote eh na anasema niamalizie hapa eh, anasema turudi pale kwenye Mathayo 22 anasema akaingia kwenye ile harusi akakuta mtu ambaye hana vazi. Hii ni lugha ya picha kwa huku huko maneno akawaambia kwa mifano au kwa methali. Ni lugha ya picha kwamba ndani ya wokovu kuna watu wako ndani ya ile harusi ya ule wokovu wanadhani wame fika. Na sasa sio wote walioingia kwa mpango wa Mungu wengine wameingia. Hii ukihesabu watu, watu waliookolewa eh ukiacha Mungu sasa anapokuja kukagua sasa Eh wengine watazama na wokolewa akimuuliza anasema nimekuja kwa matendo yangu mazuri. Ana vazi lake mwenyewe, hana vazi la haki la Kristo. Eh Ndio hao ambao Mungu anasema pana ninyi mmmejipeleka kwenye hii kusanyiko lakini haifai tokeni tupa nje kwenye kilio nakusaga kusaga meni. Meni nasema na kutakuwa eh, eh, mfano wake ni nini? Leo hii kwenye, kuna makanisa anakuambia tuishi maisha masafi ili Yesu akija Atukute tukiwa safi atochukue. Tumuombe mama Maria atuombee ili kusudi kifo kitukute tukiwa tumetoka kwenye kitubio jana kitu kama hicho. Kwanza jana yeye hata kama ungekuwa kweli umesafishwa kitu ambacho uweze kusafishwa yule anayekutubisha mwenyewe kwanza ni ni shoga. Eh. Eh? Hata kama ungekuwa labda ni umetubu kwa Kristo tuchukulie. Jana peke yake mpaka leo kuna makosa mengi Unatenda tunatenda. Mbinguni hakutaingia watu walio tubu, kutaingia kuta, kutubu kwa maana ya kugeuka ndio ndio ambao mbinguni. Kutaingia watu walioamini. Eh, <ench pods> e, basi Yesu Kristo, ukiingia mbinguni una imani si umeamini Maria ume au Petro mbinguni umeenda na vazi lako utanywa kuliwa uta tena nje. Eh. umeingia kwa vazi lako. Kuna vazi moja la Kristo <bronze> <inaudible> we una mavazi saba. Ravazi si la mitume la Rosali la nini? Mwingine ataingia kwa vazi la la, la, la Sabato. Kitu kimo kabisa kabisa. Watu wanaabudu Sabato kuliko Kristo. Eh? Hata kama ameitengeneza mwenyewe, huwezo kuinua kitu ni kama mtu uende ivi ikitokea wa Tanzania wakaanza kumwabudu waziri aliyeteuliwa na rais, rais ataendelea kumpenda yule waziri pana anaataka watu wamchukue wa, wa, wa, wa raishi kabla ya huyu wazi. hata kama kwanza anasema sabato ilikuwa ni kwa ajili yenu. sio kwa ajili ya ninyi kwa ajili ya sabato watu wanaingia kwa sabato watu wengine wanaingia kwa anakuambia acha dhambi nenda kwa kristo hakuna mtariwaje kwa acha dhambi hata yule anayekwambia acha dhambi njoo kwa kristo anakudanganya ni mzambi kwani anakuwa sio mzambi lakini mimi nitakwambia Njoo Kristo, muamini Yesu Kristo peke yake. Acha kuamini kitu kingine, Kristo ndiye anaye kuokoa. Ukishaamini, Biblia inasema kukiri kwa kinywa, umeokolewa. Eh. eh. tusome tumalizie kwa mistani miwili mi, ya mwisho kabisa exodite. Tufunge tukiwa tumeelewa tumefunga na nini? Nisameni, kwa na tegemeo kwani mmemaliza. Biblia inasema katika kitabu cha wa Filipi, tatu 3:9 nasema hivi. Kitabu cha Waefilippi mlango wa tatu sura ya 9 eh haraka kidogo biblia nasema 39 anasema hivyo 39 anasema hivyo tena ni onekane katika yeye nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikana nayo kwa sheria bali ile ipatikana nayo kwa imani iliyo katika Kristo Yesu haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani sio kwa matendo eh Usomgu kwenye wa Efeso mbili nane na tisa ni mstari maarufu anasema umeokolewa kwa neema kwa njia ya imani wala siyo kwa matendo yenu mtu awe yote asije akajisifu kwenye kitabu cha hiyo ni kwa ni Efeso 2:8 na tisa. kwenye kitabu cha Isaya mlango 64 mstari wa 6 64 mpinde unasema matendo yetu ya haki mbele za Mungu ni sawa na vazi lio tioa na jinsi lio tioa kinyeshi E, matendo ya haki mtu anokuamia anataka kwenda kwa matendo mazuri Unisana kwamba mtu umevaa kinyesi unaenda una, una, una katika harusi ile harusi watu watakukimbia au watatawanyika wote harusi taribika sasa kabla hajaharibika utatupwa nje ukavarishwe ama ukavai vazi la Kristo ama ukavaa vazi liyo wa kinyesi na matendo yako mungu atakutende matendo mazuri nikusudi baraka zetu zika, zake zikatufunike hivi hivi mungu amekunda kushukuru kwa ajili neno hili Sante kwa ya matayo mlango wa 22 naomba maneno hayako ya harishi jina lako ni tukuzwe mafarme katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu mimi tunapokea